përmendëm për në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmendëm për përardhjen gjenalogjinë e tij lind edhe për lindjen e tij sallallahu alaihi wasallam përmendëm diçka për shenja do thënë të cilat thuhen shumë shenja që përmendën por nuk janë nuk kanë transmetime të sakta disa për tjene janë të dopta disa shumë të dopta e kështu me rat ajo që është të vërdetua nështë ajo se nana e ti sellem, ka pa nëndër kur ka me qështat zonës e për para lindjes se prej saj ka dal dritë që i ka ndricu palatët e shamit gjithashtu ajo që është përmend në hadith në transmetim sahih ashte se aty ka dal ylli që ka paralajmëruar lindjen e pejgamberit siç transmeton Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu thot e isha 30 vjeç ose 8 vjeç do të thonë që mirë e kuptoja edhe i mbajnë më mirë ato që i kam dëgjuar e kam dëgjuar një yahudi duke thë duke bërtit ë do të thonë me me zarin më të lart për një pallati që ka qenë do të thonë Medine kanë pas jewudit aty disa si pallate ose si kështilla të vogla për një nësë për aty në kështillave një cifut ka bërtit me za o yahudia yahudi deri sa jam lev ata rrfthi dhe i ka thonë çka kje pse na mlodhve ka thonë, sënë të ka dalë yli Ahmedit, me të cilin dhëtë linde. Dëmë thonë, si që e përmendë, ose e kemi përmendë, ose të tjetër herë, se është përmendë Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem edhe me emrin Ahmed në librat e më parëshëm. Dëmë thonë, kjo i jahudi, ju ka të regu të tjerve, se atë që e kinë amsunan në librin tonë, se dhe të dale një penga merë me emrin Ahmed, a i eh duhet të ketë dalë ose të ketë lindë sa, se se sant e kanë pa yllin e tij. Gjithashtu është transmetuar nga Zeid ibn Amr ibn Nufail, me sanad Hasan, gjithashtu te Abu Nuaimi, eh ka thënë se kur ka, ka qenë në Sham, edhe i ka thënë një rabin Chifut, domethënë në Sham i ka thonë, në vendin tëndë ka dalë një pengamer. Edhe se e kam pa yllin e ti që ka dalë, du më thonë që do të thotë saj, ka dalë në vendin tëndë, prandaj e besoj e ati dhe pasoj e atë. Du më thonë, këto kanë qenë prej <coughs> shenjave për lindjën e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu e përmendëm më herët se... Baba i ti, Abdullah, ka vdekë për para se të linde të nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Dhe më thanë se ka qenë e, jetim Si që ka përmendë Allahu në Kuran, alëm jë gjithë ke jetimen Fë awa, dhe më thanë se Allahu të gjeti jetim e, Pas taj përmendëm në dersin e kalume dhe për gjithanset Që ka i ka në dhëmë gjithë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e, e përmendem e Halime bintu Abi Zuaib es-Sa'diyah ajo është më e njohur atë them se kohë më të gjatë i ka dhënë xhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra i grave gjithashtu që i kanë dhënë xhi është edhe një grua që quhej Thuweibë ajo ka qenë xhobresh e Lahebit, Amerit, e Bulla Hebit, xhaxhajit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ë, evëkurst përmend në hadith që transmeton Um Habiba, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë Um Habiba bintu Abi Sufyan. Ë, i kanë thënë pejgamberit, i thot ajo, i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, martohu me 30. Ë, ose mjetë transmetimit i ka thënë martohu me Ja ka përmejnë dhe emrin, Azze, bimë tu, ebi Sufjan. Edhe, për nga meri sallallahu a.s. ka thënë, ewe të hibbu në dhelik, dhe më thënë, ewe të hibbi në dhelik, dhe thëta, a doti këta, dhe më thënë, a dëshiron që të martohet me motën të në tënë. Ajo i ka thënë, une nuk jam gruaj a jote e vetme, dhe më e mira e cila duhet të marë pjesë me mu në një mirësi, dhe është motëra jeme, dhe më thënë, kët gruja e pëngamerit Allahut natë mirësi du të marë pjesë dhe matra jeme pra se ashtu se ashtu ka kje dhe gra tjera du të tëtë mirë po pëngamerit sallallahu alen sallim i ka than e, ajo nuk, nuk më lejohet mua du mu thënë nuk lejohet që burit i marë dy matra pastaj i ka than umu habibë radhiallahu anha Ka thënë, ne kemi dëgju se do të martohesh me e, durrë bintu ebi seleme. Dëmë thënë, durrë bintu ebi seleme. I ka thënë, për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, bintu ummi seleme. Dëmë thënë, ebi e ummu selemes. Kërse ummu seleme, gjithashtu ka qenë, gruë e për nga meri sallallahu aleyhi vësillem. Ajo ka thënë, po, edhe këtu është, dëmë thënë, dëshmija për atë që duham të themi i ka thën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem edhe ajo ajo edhe sikur të mos ishte e bija e gruas time, do të thonë se gjithashtu nuk lejohet me marr një kohësisht dy gra që janë nana bi. e bij. ë pra nuk lejohet me marr nanën e gruas, as nuk lejohet me marr ë të bijën e gruas që e ke. i ka thën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Ajo nuk më lejohet mua Edha sigur mos tiste, e bija e gruas time. Prap nuk do të mëste lejuar, sepse ajo është e bija e vllait tim prej xhirit. Ka thënë, mua edhe Ebuselemës na ka vënë xhi Thuwejbe. Po Thuwejbe, domthan kë ajo gruaja që ka qenë zhobresa e Bullahebit. Vë pastaj ka thënë la, domthan mos mos mi afroni për martesë e vajzat e juaja e as motrat e juaja. Do thotë prekëst hadif e, pre, e sahih, do të them që tregon se për ato që i kanë vënë xhi te emeri sallallahu alaihi wasallam ose edhe kjo grua, e cila gjithashtu i ka vënë xhi edhe e buselës, edhe i ka vënë xhi gjithashtu edhe Hamza ibn Abdul Muttalib. Do them djalët tjetër të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do të them këta të tre pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, Hamza dhe Abu Salema janë vëllezër prej xhirit. Ë do thot pra këto janë 2 gra që i kanë dhënë xhi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem Thuwaibë, robreshë e Abu Lahabit, edhe Halime bintu e Bidu'e al-Sulami al-Sa'diyah dhe më thënë prej fisit Benisad, cilat janë ngratë që janë kujdes për pengamerin së lëllonsëm, dhe më thënë gjithashtu kujdestare fëmijës, dhe më thënë e, cilat janë ato kujdestare të pengamerin së lëllonsëllim. E para, kuptojët është nana e ti, Amin e Bintu Vahd, gjithashtu thuejbe dhe Halime, të cilat i kanë dhënë edhe gji, prej kujdestareve të ti ka qenë edhe e, Shema E cila ka qen e bia e halimes Dhe më than Motra e për nga meri sallallahu Prej gjirit Edhe ajo e është, e, është kujdes për ta Dhe më than ka qen kujdestare e ti Edhe ajo E ka pranu islamin Dhe më than luftën e hunenit Dhe të përmendet ma von Luftën e hunenit Edhe kur ka shkute për nga meri sallallahu Ati jështë kujtu Dhe thëta jo dhe ka rritën familje dhe ka qenë motra thëna, e tij prej xhirit. Domthon ajo është e bija e lindur e Halimes, kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas nën prej xhirit Halimes, domthon se kjo e, Shejma mbija motra prej xhirit. ë Për ato që janë kujdes për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu është edhe e një grua tjetër që, që e ka pasur kune e eimen ose emrin Baraka al-Habesie. Kjo radhiyallahu anha ka qenë robres e, e babës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka trashëguar ai sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është kujdes për të. Ta. Pastaj më vonë e ka martu me robin tjetër Zaid ibn Thabit edhe ata kanë lindë Usamen dhe më thënë Usamen Ibn Zeyd radhi Allahu anhum e gjmein dhe më thënë që janë të njohur prej sires së pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem përmendë dhe gjithashtu se ajo pas vdekjes pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem kanar dhe bubekri dhe omeri edhe e, e kanë pa këtë umu e imenin duke qajtë edhe i kanë thënë ma ju bëkiki ja umu e imen ma ju bëkik Më thënë, umë ejmen, shtë shtynë të qashë I kanë thënë, kan thën, fema inda Allahi khajru li rasulihi Salallahu aleyhi vësallem Dëmë thënë, ajo që është e Allahu Për pengamerin e ti, është më mirë se ajo që ka qenë në dunja Edhe ajo i ka thënë unë e di Se ajo që e prebët e Allahu është më mirë për atë që, që, për, Më mirë është për të se sa ajo që e ka pasë në dunja Mirë po, ka thanë unë poqaj, pse undërpre shpalja, undërpre zbritja, në më thënë, e fjalëve të Allahut prej qielit. Atëher, në më thënë, i ka shti edhe këta të dy të qajnë, e bubekrin edhe omerin, radhi Allahu anhum vë ardhahum e gjmërin. Në më thënë, këto janë pra që duhet dihen gratë që i kanë dhe në gjithë dhe gratë që janë kujdes për të sallallahu aleyhi vesellem. E, duhet ta theksojmë, dhëmë thënë ta kuptojmë se nana e ti, edhe baba, dhëmë thënë Abdullahia dhe Aminja Ata kanë vdekë në shirkë, edhe në kufër Edhe kjo vërtetohet, dhëmë thënë në disa hadithe Si që tregonë <coughs> Burejda radiallahu anhu, thëtë se kemi dal me pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem në një u thym edhe kur kemi mri në një vend që është gjuit vërden, i ka than pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem, prit mi këtu deri sa të kthehem të kju edhe ata kan prit pastaj kur ka ardh pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem, është duk se është siguri brengosure i do më thani tristum edhe i ka than E, i njetej të këbre ummi Muhammed më than isha të vari i në nësë Muhammedit dhe ju luta zotit tim që të ma mundsojt bëj shëfat për të, mirë po a i mandaloj në gjithashtu në tjetër e, transmitim thuet që ka thënë kjo është vari i Amin e Bintu Wahb kërkova leje prej zotit tim që të vizitoj varin e saj dhe më lejoj dhe kërkova leje që të bëj stikëfar për ta, të më thëmë të kërkoj falje për ta, por nuk ma lejoj. Edhe thët, prandaj, të më thëmë kapi brenga për ta, dhe se më thëmë piklimi për ta. Edhe ka qajt, pengameri sallallahu aleyhi wasallem, të më thëmë ka qajt se ka pas mëshir për nanën e ti, të më thëmë mëshir natyrore për nanën, e cila ka vdek në gjendjet kufrit. Me gjithat, ajo qaj e ka pas nanë, edhe ka pas mëshirë dhe dashuri, në më thënë, natyrore për namën e vetë. Kjo nuk e ka pengu që të thot hakun të cilin ja ka shpalë Allahu sëpëhanehu e teala, në më thënë, ka tregu se unë kërkova leje pre Allahu që të vizitoj varën e sajë dhe Allahu më lejoj, kërkova leje që të bëj stikfar për ta, mirë po nuk ma lejoj. Djoth ashtu, në hadith tjetër përmendet se një njeri ka ardhur te pengjmeri sallallahu ja alejhi dhe selemi ka thonë, i ka përmend babën vet, ka thonë se ka qenë këtu e këtu, dhe i ka thënë, "Ku është baba im?" Ai ka thonë, do të thotë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selemi ka thonë, "Ai është në Xhehenem." Evatare është kthy, do të thënë i brengosur, edhe i pikllum, edhe i ka thonë, "E ka kthy pejgamberi sallallahu alejhi dhe selemi dhe i ka thonë, "Edhe baba jam, edhe baba jot janë në Xhehenem." Gjithashtu në tjetër hadith për mendet se një beduin ka artë për nga meri sallallahu alim sallem edhe i ka thanë ku është baba jëmë, a i ka thanë në gjëhennem. Atëherë, këju i ka thanë ku është baba jëtë, dhe më thanë ka dashtë me provu se si pasati kriteri pra, që po thuti ku është baba jëtë pra, a i ka thanë baba jëmës në gjëhennem. Atëherë, e ka pranu islamin, këju beduin. Edhe i ka fanë ku do që të shifsh një vartë të një mosbësimtari Përgëzoje atë me gjëhenem Dëmë fanë fuj se ty të pretë gjëhenemi Edhe ka fanë këj beduini se pas kësaj dëmë fanë nuk kalan vartë që ka patë mosbësimtarve Përvec se ja ka fanë këtë që e ka urdhru për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Dëmë fanë qëllimi ashtë se kjo është ajo që është vërtetur në sëndet Me transmitime sahiha se prindrit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu edhe gjyshi i tij Abdul Muktaleb do të thotë në hadithe sahiha tregohet se janë në xhehenem. Pse ashtu? Sepse në kohën e tyre, do të thonë para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas njerëz që kanë qenë në fen e pastër të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, edhe ka pas njerëz që kanë qenë në fen e pastër të Isait Aleyhis Salatu Ves Salam edhe ata i kanë dëmë thënë i kanë paralajmru edhe i kanë thyr mushrikt në tjirë në teuhid edhe në besim në akhiret e kështu me radhë si që është vërtetu pranë sunet për wara qajbën në ufel nësile ka qenë në fejnë Isait Aleyhis Salatu Ves Salam pranë fejnë e pastor të Isait Aleyhis Salatu Ves Salam me teuhid edhe Është në disa thotorë vetë ato në hadithe të sakta për Zejd ibn Amri ibn Nufail, që përmendëm më herët, se ka qenë në fenë e Ibrahimit alayhi sallatu vesselam dhe i kafir njerëzit në ta. Domethënë aty në atyre mushrikve ju ka ardhur për lajmrues. Edhe më herët, domethënë se fe Kureisëve në përgjithësi kanë qenë në fenë e Ibrahimit alayhi sallatu vesselam, derisa kardhaj që u a kanë ndryshu Amar ibn Luei, i cili u a kanë ndryshu fenë, i ka pru i dhuj prej shami, edhe e ka përhap shirkun. Mirë po, me gjithat, prapë kanë betë disa njerës, që kanë vazdun të uxid, deri e, para ardhjesë pengamë erit, sallallahu alim sallam. Disa, dëmë thënë, që kanë betë në atë fene ibrahimit, disa që kanë pranu fene i sajt, a.sallam. Dëmë thënë, e pra kjo që pretendë pejgamberi sallallahu alei ve sellem janë në xhehenam e nuk e mohon ato hadithe të shumta e ayatet që tregojnë se Allahu nuk i dënon njerëzit përpara se të ju dërgojë pejgamber. Domethënë ata edhe pse s'kan pas pejgamber, kanë pas njerëz që e kanë mbart fenë pejgamberëve më parshëm. Duhet të thonë Allahu emma kunna mu'adhibina hatta naba'tha rasula, domethënë nuk e dënoim askandërisan u ki dërgojm pejgamber. Ë çështja tjetër që kam vet prej fëmeris ose foshnjërisë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është çështja e sunetimit. A është bën sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose jo? Ja. Ë ata që shkruajnë në sire përmendin një hadith që thotë prej veçorive mia me të mija, cilat më ka nderu Allahu është që un kam lindur i bam sinet. Edhe askush nuk ma ka pa auretin. Mir pak ky është hadith e shum i dobët disa ose hadith i rrënshëm. Do të them që është i trilluar, sepse siç e kanë përmendëm do të them disa dietarë. ë se janë të për ai haditheve të trilluara. Në sanedin e këtij hadithi është një transmitu e së që quet Sufjani bin Mohamed El Missisi edhe a i është ka qenj një akuzum, dëmë thënë se vjedh hadithë. Sido që ofë, dëmë thënë, këj hadith nuk është sahi. Mirë po djetë ardë kanë tre mendime në kitë qështje. Disa thënë se për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka lind i bëmë sënetë. Disa dëmë thënë mendimi dytë është se e ka bëmë sënetë gjyshi ti, Abdulmut Talibi, në ditën e shtatë, edhe ka bo e, si loj gostie, dhe më thënë, ka ther kafsh edhe ka bo gosti, edhe ja ka, ja ka la në emrin Muhammed, dhe më thënë, ditën e shtatë e ka bo sënët, ka bo gostie edhe ja ka la në emrin Muhammed. Edhe mendimi i të rejtë është se e kanë bo sënët me lajket atëhere kur ja kanë hapë gjokësin. Në më thënë që do të përmendim pak më thonë Atë ndodhi Pra kur ja kanë hapë gjoksin edhe ja kanë Pastru zemrën Thonë gjithashtu edhe kanë bosë sënet Atëher Si do qoftë hadithet Transmetuar anë kitë qështje Nuk ka ndë një të Fuqishëm Por mendimi maj sakt është Allahu Alem se Për nga meri sallallahu Alem Ka lindur i bom sënet Adhe kjo nuk ka qenë veçori e penga meri të salallarë nësem, diska që nuk e ka asë kushtjetër, po thonë se ka njerës që lindin në atë mënyrë, dhe më thonë që janë të bëmë sënet dhe nuk kanë nevoj për sënetim. Ti përmendim edhe fmit që i ka pas penga meri të salallarë nësem, dhe më thonë kjo në filim të siras, se gjatë ndodhive të jetës të ti, salallarë nëselem, nuk vjen rasti, dhe më thonë, më përmendim, e... Ka pas për nga meri sallallahu alen sëllem tre djem. Do thot, prej pre djemve i ka pas tre, i pari el kasim, si pas të cilit e ka pas dhe kunjen, në më thënë ebul kasim. E, pra kështë djali i par që i ka linë për nga meri sallallahu alen sëllem, i ka linë në meke, për para se të bahet për nga merë. Edhe ka vdekë kur ka pas dë vjetë. Pastaj djali Abdullah eti gjithashtu ashtë martu edhe me emrat Tayyib edhe Tahir, si do të thon, i pastër edhe i mirë. Ëh, do të thon kjo është mendimi më i vërtet se këto dy emra Tayyib edhe Tahir janë lagapë, do të thon te Abdullahit. Ëh, e... se disa e përmendin i përmendin këta sigurt ti e di. Do të thon më saktë është se ta janë emra të abdullajt. Pse është qëjtë kështu? Gjithashtu sepse a i ka lindë pasi është ba Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem pengamer. Edhe dë thëtë se ka lindë në islam, dë më thënë prej pengamerit edhe Khadijës radhjallahu anha. Edhe djali të që, red është qëjtë Ibrahim, a i ka lindur në Medine edhe ka vdek gjithashtu kërka pas e, 17 ose 18 muaj. Në më thënë këta janë djemët, kurse vajzat i ka pas 3 vajzat nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, për këtë nuk ka kundrëshim. Në më thënë për djemët të tamë se ka kundrëshim që disa emrat e abdullahit, tajjibë dhe tahir, i logarisin për djemët të tjerë. Kurse për vajzat nuk ka kundrëshim se ata janë 4 e para Zainab, e shtuit, me atë është martuë Ebul As ibn Rabi ibn Abdul Uzza, të cilën e ka pas djalë Teze, do thotë djalë i motrës së Hadijes radhiyallahu anha. Eve ka lindë ajo fëmijë Umame Ali e të tjerë, do them. Pra kjo është Zaineb e para, ja. E para e tjera Fatima e cila ka qen do të them për vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo është martuar me Aliun radhiyallahu anhu dhe ajo ka bërë fëmijë, do të them na Kalin Hasanin, Husajnin, Muhsinin, Um Kulthumat dhe. E ose vetëm këto, Allahu alam. E pastaj Ruqajja gjithashtu ajo është martuar me Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum dhe Kaudek Në më thënë gjatë martesis me ta Në më thënë ka pëdek më vonë Pas taj më vonë Ja ka dhanë pengamerit sallallahu alaihi sallim tjetër në vajzë E cila është vajza e kater të më kullë thumë Pra dhe me atë është martu Athmani radiallahu alaihi sallim Hu dhe kjo gjithashtu kafdek më vonë Në më thënë gjatë jetës se pengamerit sallallahu alaihi sallim Dhe thëtë këta janë fmite pengamerit sallallahu alaihi sallim Me rendë, si që kanë përmendë i parëst al-Qasim, pastaj Zainab, pastaj Ruqayyah, pastaj Fatima, pastaj Umm Kulthum. Këta që kanë lindur, do thot në Mekkë, prej Khadijes radiallahu anha, kurse prej kurse në Madinë ka lind Ibrahimi, i cili ka qenë prej robreshës së Ngamerit sallallahu alaihi wasallam, që ja ka dhuruar një mbret i Egjiptit. Do thonë ai ka qenë kokte. Ma e ka pasëmrin Maria. Maria. Do thot, për, e, këto janë të gjithë fëmijët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë vdeq, ë, sa katënd gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç Fatimes radhiyallahu anha, e cila ka vdeq, e, e cila ka jetu edhe 6 muaj pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ë, e, e përmendëm se <coughs> Kunja pëngamerit sallallahu al-en-sillim ka qenë Ebul Qasim Këtu ka një qështje të fikhut Se pëngamerit sallallahu al-en-sillim ka thanë E mërtohë të sem nëvë bi ismi Vela të ken nëvë Oselat të këtenu Bi kunje ti Dëmë thënë E mërtohë huni me emrin tim Por mos e mërni kunjen tim Dëmë thënë Se kale ju të mërtohen njerëzit Me emrin Muhammed Por jo të amarin kunjen Ebul Qasim Për këtë që është kërtimisht të bim, ka tri mendime. Mëndimi i parë thotë se asë njëherë nuk lejohet e marja kësaj kunja, e kësaj kunje, e bulkasim. Mëndimi i dytë thotë se nuk lejohet të bashkohen të dyja, dëmë thonë edhe emri Muhammed, edhe kunja e bulkasim, një njëriti këtë. Kurse mendimi i trejtë është se që qarkalesa ka, ka qenë gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kurse pas vdekjes së tij lejohet në përgjithësi pra edhe me marr kitkunje edhe për atë që ka emrin Muhammed edhe për atë që nuk e ka emrin Muhammed. Edhe kjo është mendimi më i saktë sepse ky hadith ka ndodhur në një rast kur ka qenë duke ecë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në diskut kabëtit to Ebul Kasim edhe është kthy pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kërsa i ka thonë nuk, nuk thira ty. Edhe kjo ka qenë shqetsim për me nga merin sëllallahu alinë sëllim, sepse a i kur ka hecë rrugës, nuk është këthyja djath tas e majtas, po ka hecë drejt edhe me me qetsi e kështu merad, dhe thirja në këtë mënyr, për ndryse pse ka lejuat herë me emrin Muhammed të quen njerëzit, edhe gjatë jetës të ti, se sahabët asë njëherë nuk e kanë thirë me emrë me nga merin sëllall Allahu, eh, si ka thënë, eh, la të gjalu dua rësulli këtë, eh, dhe më thënë, si shë thëtë, ajeti, kuptimi ajetit është, mos e bëni thyrjen e pengamerit pra, sigur thyrjen mes jush. Dhe më thënë që nuk lejohet, nuk është leju musliman të thyrjen, Penga merin sallallahu aleyhi ve sellem Me emrin e ti Prandaj askus prej sahabëve as njëher Nuk i ka thënë ja Muhammed O Muhammed Për i ka thënë ja Rasullallah Ja Nëbija Allah e kështu në radhë Kërse me kunja është leju Pra thirja me kunja O Ebul Kasim Ka qene lejuar Prandaj kur dikush ka thirë me kitë kunje Atëherë kjo ka qenë shqetsim Për penga merin sallallahu aleyhi ve sellem Dhe kete kanë dalu Allahu ka thënë me ka në lekum në të dhu Rasul Allah, dëmë thënë nuk keni të drejtë pra e keni të ndaluar, që ta të ashtë qëtësonit të dërguarin e Allahut. Pra ndaj, dëmë thënë kjo të regonë se e saktos që në gjatë jetës të nga merit sallallahu a.s. Nuk është leju që dikush të amare këtë kunje. Kurse pas vdekjes të ti, sallallahu a.s jan emërtu domthan më tabiin të mëdhen që kanë qenë dietar të mëdhen ose edhe Ali radiallahu anhu e ka pyetur me pengjërin sallallahu alaihi wasallam në, nëse më semlind më vonë një djalë e atia la emrin Muhammed dhe ti saktoi kunjen e bulkasim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka leju dhe me të vërtetë më vonë ka lind e ka lind Hasanit nëse nuk gaboj radiallahu anhu një fëmijë që quhet Muhammed Për ndrysë e qëhet Muhammed i bën Hanefija E ka pasë kunjen e Bulqasim Gjithashtu edhe Bubekri radiallahu anhu ka pasë një djal Me emri Muhammed Dhe e ka pasë kunjen e Bulqasim Edhe ka djetar të mdojt të tabiinve që i kanë pasë këto të të djë Dëmë thamë se mendimi maj saktos se Ky hadith ka vlejtur për kohënë Kur ka qenë gjallë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem <të> Dëmë thënë ajeti që dështë të përmendi, la të gjalu dua rësuli bejnëkum, ke dua i ba'di kum, ba'da, dëmë thënë, mëse bëni pra thirjen e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, si që, si që thirëni me njëri tjetërin. Mirë, tani të përmendim edhe atë ndodhi të njohur, që është ndodhia e, e hapjes të gjokësit të pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo ndodhji është përmend me Hadithë e shahiha Ndë tëtë Se edhe nuk ka dyshim Se ka ndodhë në Fshatin si me thano se Vën banimin e fisit Benusad Ku ka qenë pengameri Sallallahu aleyhi ve sellem në kujdesin e Halimes Gjithanës e sëti Sallallahu aleyhi ve sellem Aty i kanë ardu Me lajke Si që transmetone në Sibir Malik Radiallahu anhu se Ikar Djibril alayhi salatu wa salam me një melek tjetër kurse ai ka qenë duke lujt me fëmijët eh do të thotë aty fisit denu saad edhe ai ka meleku domethën e kashtri edhe ja ka çajoksin dhe ka nxjerr zemrën edhe prej asaj prej zemrës domethën ka nxjerr një pjesë një copë mishi dhe i ka thënë kjo është hisja e shejtanit të ti. Pastaj, ja ka shpëla zemrën me uj zem zemi në, në një e, legend, dëmë thëmë, të arit. Pastaj, ja ka këthy në vendin e vetë dhe ja ka qep gjoxin. Dëmë thëmë, kjo është një transmitim. Atëherë, fmid kanë skudu këvrafu të Halimja e, edhe i kanë thëmë se Muhamedi Muhammedin e vranë, e mbytën, do thët, se normalisht i kanë pa ato mdo dhji që e kanë shtrinje dhe e kanë qatë gjokësi në kësumë e radhë, edhe i kanë thamë se e kanë vra Muhammedin. Edhe ajo e ka ardhë duke vrapu, dhe më thënë si që përmendet, pasla e ka gjithë me nga merin sallallahu anem sëllem, shumë të zbehur në ftyr, ose me në gjyrë të zbehur, sa i është trempë, ka qen Shumë të vogël Kur ka qenë Ajo mosh e, edhe, po, Këtu e ne si radhjallohan Hu të regon Se e, Aj e ka pa gjurëmën e Qepjes dhe më thënë në gjokësin e pengamerit Sallallahu vëllin E dinit të dhëtë kur qepet Pas e, operacionit Dhe më thënë në betet shenja e Qepjes Kërë ka ndodhë kjo ndodhi? Ka disa djetarë thonë se ka ndodhë kërë i ka pasë 2 vjetë, kërë ka qenë 2 vjeqarë, mirë për më esaktë është se ka ndodhë në moshën 4 vjeqare, sëpse si që transmitohet në hadith të muslimi ose qështë, po dëmë thëmë të në sahihun e ima muslimit e, transmitohet hadithi që është me gjatë dëmë thëmë të regonë se për nga meri sallallahu alaihi sallam vetë të regonë se ka qenë duke i rujt qenë gjatë me disa thmi dëmë thëmë me vlajnë e ti pregjini dëmë thëmë djallin e halimes E, ka qenë për nga meri sallallafën e nësërm duke i ruajt qenjjat e, normalisht dhe nët i ka ruajt kus i ka ruajt kurse qenjjat ja kanë lanë t'i kulosin fmit edhe për nga meri sallallafën e nësërm aty ka qenë medialin e halimes e kjo atë regonë se ma e sakë du më thënë ka transmitime të ndryshme po të gjitha janë të dopta por djetartë më shumë e përkrahin atë mendim se i ka pas 4 vjet, pasi domethënë në moshën 2 vjeçare nuk para mendohet si ti lihet ti kullose që, që injjat ose dhënt, kurse në moshën 4 vjeçare atëherë mundet me kuptue dhe mundet me punu diçka, me bëhat punë, edhe mundet mirë me mbajt mend çështjet. ë se të do të, të, të, të, të përmendet edhe më vonë socili pejgamber, do më thonë ka rujt ven. Edhe në kit mos pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ka rujt ven, po edhe më vonë, siç do ta përmendim insha allah. E thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam se ka qenë me vllajin e tij prej xirit, do më thonë djalin e Halimes duke i ruajt qengjat e Benisadit. Kur thotë erdhën dy specë të bardh sikur shqiponia, do më thonë që janë duk sikur shqiponia. Atherën i tha njëri tjetrit, do të thonë me like, një njëri me lek i ka thën tjetrit, e hu e hu, do të thonë asht ky, ai, do të ta asht ky ai që do ta do dhut t'ja bëjmë atë që duhet, që do t'ja çajm gjoksin këtu më gjoksi rad, edhe ai tjetri ka thon po. Atherë thot zbritën më afrun mu afro më, më morën dhe më stri më strin Dëmë thënë në kuriz Maçan Gjoksin Edhe Dëmë thënë atëherë fmit Kanë hikë si që përmendet Në transmitimin tjetër Edhe kanë shku të edë nana e ti Dëmë thënë nana prej gjirit Thëtë maçan Gjoksin edhe manëzorën Zemrën Atëherë thëtë prej zemrës Në zërën dy copa Mishit të zeza Edhe i tha njarë i tjetërit Mësil uj bore dhe me at malan brancinën e gjoksit. Pastaj tha, "Më sill ujë prej bresëri" dhe me at malan ëh zemrën. Pastaj më tha, e, pastaj i tha njëri tjetrit, domethënë, "Më sill qetçi", domethënë ose qetçi pra e, ose vendos mërië që të merat. Edhe e mori atë edhe e jashtirit, domethënë zemrës. Pastaj ma kthei zemrën në vend dhe ma çepi gjoksin. Ë kurse në zemër po e vun vulën e pejgamberllëkut. Ë pastaj thot se njëri melek i tha tjetrit, ë vendose në njëran anë të ë 70 vagues. Dhe vendosi 1000 drejumet të tij në anën tjetër edhe e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se "qi goja ato 1000 për mi mua dhe ky sa friksë do të më rëzohen". Do të thonë se ka peshu, i ka peshu ata kanë kanë të njëjtën shumë më lart se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pranë anën e vagës. Edhe pastaj i ka thënë ai melekut, "Do të thonë sigurt të vihet gjith umetit që të peshohet me ta, ai do të peshoi më shumë." Pasta i thot ikën dhe më lan mua, kurse unë mbeta i friksuar shumë, të më thënë duke u dridhur. Dhe erdi nanaimet, të më thënë e ka përqilim nana në prejgjirit, dhe i tregova se qëka ndodhi. Atëhere ajo ka thonë u idhu kebilla, të më thënë Allahu truit, ose, ose të mbrojt Allahu, sepse është frik friksu se më si ka ndodhë disha prejgjinve ose që është jetë në gjashme. Atëherë, thotë me njerë e pregaditi një deve, më hipi mua në të, dhe ajo hipi prapameje, dhe më qoj deri të nana, dhe më thënë të nana e vetë e vërtet. Edhe i ka fanë, ja, ja ka dërzu, edhe i ka fanë, e detu e manet ti, vëdhim me ti, dhe më thënë, e covanë vëna manetin ti me dhe përgjithsin teme, pasta ja ka tregu në do dhinë, qëka i ka ndodhë. Edhe qka ka thonë nana e pengamerit sëllëlavë, valenën sëllëm, është e cudith me se aja nuk është friksu edhe nuk ka reagu kur gjamirë për, ja ka treku andrën qka e ka pa kur ka qenë qta dzanë me pengamerin sëllëlavë, valenën sëllëm, se prejsaj ka dalë një dritë që i ka ndriqu palatet e shamit. Dhe më thënë kjo është ajo ndodhia, pra nana vete ka ditë se është diçka i veçantë është ose i jash zakonëshëm. Dhe më thënë, kjo është e ndodhi, që është vërtetur në hadithë e sahiha, disa prej atyre që janë të ndikun prej filozofisë dhe prej përëndimit e kështu me ra, dhe më hojnë këtë ndodhi, edhe thënë se kjo është legjend, ose i apin tjetër kuptim e kështu me ra, dhe më thënë filozofirat ndryshme, për ajo s'ka dyshim se është një ndodhi madhështore e vërtetume me hadithë sahiha, drej syna gatë nga merllaku, do të thonë prej mrekullive që kanë argumente se ai është pejgamber sallallahu alaihi wasallam. E hapja djoksit edhe pastrimi i zemrës ka ndodhur edhe një herë tjetër, do të thonë përpara isras dhe meraxit. Do të thonë kjo ndodhja e parë, s'ka dyshim se ka qenë pastrim edhe përgatitje për të për të qenë mbrojtur prej mëkateve dhe gabimeve. Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ja e ka nxjerrat që është hisja e shejtanit, si i kan thonë. Edhe herën e dytë gjithashtu ka qenë pastrimeve përgatitje për të takuar me Allahun subhanahu wa ta taala në qiell. Ço do ta përmendim atë më vonë insha allah taala. Edhe prej çështjeve të, të miris, gjithashtu është edhe një ndodhi tjetër. ë madhështore, që është gjithashtu ka ndodhë disa shenjat për nga merlëkut, edhe ajo është uhtimi për në sham, me gjagjajnë e ti, edhe takimi me murgun buhajra, që është gjuit. Më thanë vetëm për përmendim transmitimin shkurtimist, pastaj vazhdojmë inshalla në dersin tjetër. Thët, ka dal Ebu Talibi me ka dalë Ebu Talibi me ato pleqët e kurejshve për në shamë. Edhe thëtë, kur kanë arrit të vendi i murgut, thën, ka qeni njohuraj edhe vendin ja kanë ditë, mirë po aja s'njëherë nuk ka dalë prej shpejlës të ti, ku është mshelë për i badet, si që banë murgjit. Edhe kur kanë arrit aty, dhe thën, i janë dalë edhe i kanë zbrazë, i kanë shkarkud, dhe më thënë, devet, për të Për të të slodhë, për të pusu Atëhere ju ka dalë këjë murgu Edhe thotë, në më thënë asë një herë tjetër nuk ka dalë ma herët <coughs> Edhe ka dalë dhe ka fillu e, të hece në për e, ato e, bagazin e tyre Në më thënë në për robat që i kanë pas, tesha që i kanë pas Sikur, e, sikur me kërku diçka Ka hecë në përto edhe ka shiku duke dasht me gjed diçka dallesa kamrinit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka kapë përdore, dhe i ka thënë, "Ky është zotëria i të gjithë krijesave. Allahu e ka dërguar si mëshirë për njerëzit." E kur ata plecë të kujdesitve e kanë pa kan këta, kan thon, murgut, e kanë dëgju këtë, i kanë thënë këtij murgut, "Ku e ditisë çka është kjo? Do ku, të thon, kush tregoj se kush është ky, çka është?" e i ka thënë se ju kur ishit duke ardh asnjë dru e asnjë gur nuk ka mbet para në sejdë kurse ata nuk i bin sejdë as kujt përveç se pejgamberve e ve i ka thënë e njof me kit vulën që e ka ndërmjet spatullave do më thon post spatullave pastaj është kthy ai ka përgatitur sim për ta dhe i ka sërby ë dhe i ka thënë ma sillni kit Fëmijen, du më thënë ka qenë Për nga meri sallallahu a.s. Hala i vogël Du thë përmendi ma vonë Moshën e ti e, Du më thëtë Kure ka thirë Ta dvije për nga meri sallallahu a.s. Mbita Gjithmon ka qendru një Rë që i ka ba hije Edhe ju ka fanë këmurgu A shifni kët Rënë du më thënë se si ban hije Kjo është pra për shenjave së është për nga merë Pastaj më vonë kër është këthit e vendi hivet, e ka pa, në më thënë, aty ku janull nërhije drunit, të gjithë janull nërhije dhe nuk ka pa së vend. E pram tyre është dull për nga meri sallallahu alen sallem, dhe atëherë druri është laku dhe i ka ba hije edhe ati. Edhe i përseri ju ka thonë, a shifni, dë më thënë, dhe këta druni si u laku, ose hija si u zgjeru, për ta strehu edhe atë, në më thënë, preshenjave të për nga merë lëkut. Pasai ka thonë dhe i ka lutur dhe i ka përbetur, i ka përgjëruar që ta kthejnë këtë fëmijë mos ta marrin me vete në Sam, sepse atje ka yahudi, do të thon, të cilët i kanë dit libra të kështu me rad, edhe romak ose bizantin, do të thon, të cilët ë, prit selve këtu është friguse mund ta dëmtojnë ose t'i bëjnë diçka. E në ndërkoj që ka qenë duke I lutë ata Që mos ta marin me vetë I kanë pa Disa ushtar romak Në më thënë duke ardhë Edhe kur kanë mri aty Ju ka dalë bohajra për para Edhe ju ka thënë që ka doni Ata kanë thënë se kemi dëgju Se në kitë muj Do të vijen sham një pengamer Edhe në kanë dërgu Në së cilën rrugë Në më thënë që ta kapin Për para se të arri në Sam. Kurse ai ju ka, do të them, ju ka devju rrugën, edhe i ka larguar ata, atëherë është kthy prapë ata kurësot të plecë të kurësve, edhe i ka përbetu prapë në emër të Zotit të më tregoni kush është përgjegjësi i atij i këtij fmijës. Edhe ka thënë Butalibi unë jam, atëherë i ka thënë të përbetojë në Allahun, edhe ka lutë, do të them, shumë që ta ktheje në Mekë derisa e ka bind dhe e ka kthy Ebub Talibi mbaskë me Ebubekrin dhe Bilalin radhiyallahu anhuma. Do të thonë kjo është ajo ndodhi ky transmetim, do të thonë më për detajet e tij do të flasim në msimin tjetër me lejen e Allahut. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala abdhihi wa rasulihī nabīnā Muhammad.